Egy tőle, ídér, ónya. Jó estét kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat mikrofonnál Sohár István és Harko Gyönyör, aki jelenleg lent vár egy vendéget. Ez még titok, hogy ki lesz ez a vendég, de itten a diplomaostás miad borzasztó forgalom volt a Kaligjewny úrnyei, ké nincsen sehol egy parkoló, és ez volt nagyon nehéz idejutni. Jelenleg az édesapja hozza az illetőt, és a gyönyörlent várakozik, de ő is fül fog jönni és szerepjelője lesz a mai adásnak. Kedves hallgatóink, talán rá is mertek, hogy Vámosi János É nekel, na, már meg is érkeztek. Itt vannak, ugyhogy akkor hamarosan ők is beszálnak. Gyönyvér 20 végig a kártyát lécsesította. És de amíg elkészülnek, addig én elmondanám azt, hogy milyen névnapok vannak. Talán más senki se emlékszik rá, hogy fagyos szentek vannak most éppen. Hongrác, Szervác, Bonifác. Szervác hünköst hétfőjén halt meg a rajna vidéki püspökeként a negyedik században Maastrichtben. Költői legendák fűznek nevéhez az egyik legszebb szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó, amikor a templom épült sírja fölé, attól kezdve európai zarándok hely lett. Nézzük a Másikatt Pongráczot, Pongrácz a római korban élt és Diocletianus császár az egyik legismertetebb keresztény üldöző, amikor kiadta rendelkezést az államvalláshoz való szigorú ragaszkodáshoz, egy 14 éves római fiúnak, Pongrácznak, akinek a neve akkor Pankratius volt, a vérét ontották. Ma nézzük a harmadikat, Bonifác. A májusi Bonifácról azt tudjuk, ami a legend, amit a legenda mesél. Gazda grómai pogánynő, gazda tisztja volt, akit úrnője, hogy megszerelze Lelkinyugalmát, azzal bizott meg, tarcsor neki előadást a világ életét megvető vértanói hős, is, hős, hős és hősségről. Eh, és szerezzen mártír erekét. Bonifác tot meghatott a kérés, beált a keresztények közé, s maga letvér tanú, tetemét vitték erekjeként a gazdag asszonynak, aki katolizált. Hát ennyit a névnapokról, és akkor igazhogy múlt héten Tamás nagyon szép anyáknapi műsort cinált a magyarországi anyáknap jalkalmából. Mi pedig részben folytatjuk az amerikai anyák napján ezért a mai dalok azok mind anyákka kapcsolatosak lesznek illetve gyerekekkel és és majd még visszatérünk versekben zenében az anyák napjához most hallgassanak még egy nép dalt dhe shohna mi shုတ်ni ke de mi hosna használ... toimbadós, és úgydikott hallották egy szép erdéi népdart hallottak. Most pedig szeretettel üdvözlöm a stúdióba, harkót gyönyörvét, aki folytatja tovább. Köszönöm szépen, jó estét kívánok kedves hallgatóink. Megkezdjük azta gyereksorozatot, ifjúsági sorozatot, amit két héttel ezelőtt én bekonferáltam nagy boldogan, és most még nagyobb boldogsággal üdvözlöm a stúdióunkban Ifjú Bereski Istvánt. Szeret Guszt Istvánka. Szabos. Örülök, hogy itt vagy. És most egy kicsit elbeszélgetünk mielőtt még szavalnál egy szép verset nekünk. Azt hallottam, hogy az iskolai szavalom versenyen első dijat nyertél. Beszélni le erről nekem egy kicsit, hogy hogy volt, és sokat tanultad a gy a verset, és hogy sikerült. Mondjátok csak, hogy volt? Át. Mondjátok. Sokat kellett tanulnod minden nap? Igen. És és gyakoroltad mindennap? igen gyakoroltam. Ki segített? De az én nagymamám is, és az én apukám. Igen, hát ez szerencsés, vagy, hogy kétten tudtak neket segíteni. Igen, Nos, és az az van, aztán, igen, és aztán, és aztán jött az eredmény. Hát, az volt az eredmény. Kudla végén márton volt ott, ma. A verseny. Igen. Átottam szépen mondani. Hát, és gratulálok. Ez a lényeg is, és, és kaptál egy hányadik díjat. Első díjat. Gratulálok, ez az, nem most Csutok. Azt hiszem, hogy ezt a verset szeretnék a rádió hallgatók is meghallani, és ezért én megkérnélek, hogy mondd el nekik is ezt a okay. verset, jó? Jó. Ja. Pató Pálol, Petőfi Sándor verse. Mint elátkozott királyfi, túl az operencián, él magába a falujába, Pató Pálol mogorván. De más lenni itt az élet, ha egy isjú feleség. Főzve hágott Pató Pálol. Ejjj, hey, ráérünk arra még. Roskadó félben van a ház. Hámlik le a vakulat. Szt, az él egy darab födérnel már tudj Isten hol szalad. Javítsuk ki, mert ma honlap pallásról néz be az ég. Közbe vágott pató pálul. Ejj, hey, ráérünk arra még. Puszta a kert. Helyett a szántó föld szépen vít, Temik pipacsnak mindenféle nemeit. Mit hennélnek az osok, péres? Mit hennélnek az egék? Közbevágott pató pálul. Egyes, ráírjunk arra még. Hát a mente, hát a nagy drág. Úgy meg ritkult, olyan ó, hogy szúnyok hálónak is csak szükségből volna jó. Csak hírjék én a szabót. A, a posztó meg van véve rég. Közbevágott pató pálul. Ejj, ráérünk aromék! Életét így tengi által, bár apáinékje minden tojbőven hagyjára. Soha sincsen semmie. De ez nem az ő hibája. Ő magyarnak született. S ha szájában ős jel szó, Ejj, ráérünk aromék! Hát, nagyon-nagyon szépen köszönöm Istvánka, gratulálok! Ez egy hosszú vers volt, nem is egy rövid. Nagyon ügyesen elmondtad, és a hallgatók nem látták azt, hogy hogy milyen mozgást is csinál vele, milyen gesztikolálás, arcmozgás, minden, úgyhogy ha lesz egy, egy működő színjátszó csoport, én megkérnélek, hogy védj részt a színjátszásban. Okay. Lenne kedved színjátszani? Igen. Ugyan? Nagyon jó. Hát olyan jól csinálta, hogy le az összes kalapokkal. Na most még csak annyit, hogy hányadikus vagy, mert ezt nem árultuk el a hallgatóknak. Másodikos vagyok. Másodikos vagy? Igen. Jó nagyra nőtt gyerek vagy második osztályosnak. És melyik iskolába jársz? Szent Augustinba. Igen, és akkor ott az egy angol iskola, ugye? Igen. És magyar iskolába jársz-e? Igen, járlak. Még? Mikor jársz magyar iskolába? Melyik nap? Szombaton járlak magyar iskolába. Szombaton? Minden szombaton, igen? Igen. Hát ez nagyon jó, és mit szeretsz legjobban a magyar iskolában? A twaricsikó apa azt tartom a legjobban, ha mi megtanuljuk a betűket, tudunk Igen. írni és minden félrejó dolgot činálunk. És magyarul činadjuk ezeket a jó dolgokat, jó. Nagyon jó. És a a testvéreddel is magyarul beszélsz ugye otthon, két Igen. kicsi test, kisebb testvéreddel. Ha hívják öket. Azén. Ha hívják a testvere hide. Az egyik, egy fiú, Igen? az a neve, hogy Lacika, egy másik, egy két éves kislány, Igen? aki az a neve, hogy Lexi, de, de mi igazából úgy hívjuk, hogy Gingi Pupa. <gül> ez a beceneve. Nagyon jó, jó. És ők hogy beszélnek magyarul? Tudnak jól magyarul veled beszélni? Igen, tudnak jól. A kicsi hugod is tud jól? Igen. Hát ez a szüleidet dicséri. Biz tudnuk, hogy ma máma kís és a szülők is mindig magyarul beszélnek veletek, ugye? Igen. No Na hát nagyon örülök, hogy elmondtad a verset. Még jobban örülök annak, hogy Sinia cuc csoportban is részt fog venni. És most még csak ennyit mondj el nekem, hogy hogyha lehetne választani az iskolában, a másik az angoliskolában, hogy mit lehetne tsinálni? általában mit választanál? Melyik órát szereted legnagyobb? Általában van? a rajzórát szeretem. Rajzórát? Hát Igen. akkor te művész is vagy. Hát ez fantasztikus. Akkor még díszletet is kérünk tőled, ha majd lesz egy cínjátszó csoport. Nagyon ja. ügyes vagy. Jó, akkor köszönjük szépen ezt a verset, és most egy másik gyerek számot fogunk meghallgatni, még beszélünk vele egy kicsit később. Jó? Köszönöm. Köszönöm. Dalolnék arról a régi-régi kedves barátomról, aki nem voltám nagyon okos, mert nem szeretett iskolába járni. Inkább mellé szeretett járni az iskola mellé, mint bele. De nagyon kedves volt, és nagyon mulatságon. Úgy hívják, hogy Dömötör. Tudjátok, az a se hal, se lát. Se hal, se lát Dömötör, buta volt, mintha tökör. Mert ez a se hal, se lát. D s Uta naut, tünk Fádi bot Qiyak this the children in these years Qihe3 Qiyaks Gëtsa K3 Ka si Qiyak this theses Qiyak this the get you Qiyak this the나� Qiyak this the kids A juga Qiyak this the very Egy pár kérdést szeretnék feltenni vendégünknek, Bereczki Istvánkának, az ifjú Bereczki Istvánnak, aki nagyon szépen elmondott egy verset, és most azért megkérdezem, hogy, hogy amellett, hogy verseket mond, én nagyon szeretném őt még sokszor hallani a versenki a irodalmi kör előadásain is, és még, még mit csinálsz te? Mert úgy tudom, hogy te egy másik foglalkozása is jársz péntek este melyikhoz? Péntek este megyek. Hogy hézagdúlok? Egy csokoládé, nem annyira. Igen, sok. és azt hiszem, hogy hogy talán Szerkészetre is. Igen. Úgye, Szerkészetre sierts, és ott is magyarul beszéltek a csajkétsett. Igen. Te nagyon sok mindent csinálsz, és azmond még, hogy még valami van, amit azt hiszem, hogy ide sanyáld is tanít neked. Mi az? A magyar csokoládét után az én a nyugsim. Talitja a tánzcsoportot. Hát ez nagyon szerrű. Hát az Anyucidnak is gratulálok neked is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ide jöttél, és majd lehet, hogy szól kérül, hogy még egyszer vendéggel érd ja. ennek az adásnak. Köszönjük szépen és sok sikert Köszönöm a magyar, a magyar beszédben is a magyar kultúra terjesztésében. Beszélgettünk Ifjú Bereczki Istvánnal a Gyöngyvér 10 perc első vendégével. Remélem, hogy hallgatóinknak tetszett. Lászlófi Aladár, jön az eső! Jön egy felhő, haragosan, s elsötétíti a napot. Ilyet cseresznye virágok sok kis szírma szányra kapott. Pici szelek menekülnek át a léces kerítésen, hangyabúj a füvek alá, jaj, beborult már egészen. Szaladnak haza a dombról, s mint a pittypang olyan sárga, De bekangú kicsirucák pihepuha árú pája elcsabargó fiúk fecske úgy megijed hazoillon s valahol a jegeny most valahol a jegyeniknél porzaszton nagyot villon zuhoga májusieső fénylik a föld körülötte ázik a cuppugó mező fénylik a bivalók püre kedves hallgatóink ezt a kicsi verset belúgtam még a gyerek dolog után Lászlófi Aladárnak a Jön az Eső című versét hallották. Anyám, édesanyám dallal legköszönöm boldog ifjúságom fel hogy mindig édes anya voltál. Köszönöm a dolt, amely versalgatóink szeretnék az ég két történelmi eseményt belopni ebbe a mai műsorba. Utánmos ténleg már csak a anyákról lesz újra szó. Az első a Breznai kiáltvány vagy Brezáni pártens, vagy Brezáni kiáltvány, szóval itt töféle változatata van. A legnevezetesebb okirat a II. Rákóczi Ferenc által kiadatt pátensek közül a pátens, különben korabeli latin szaknyelmben a latin pátens jelentése a parancs törvényereű rendelet elöljárói engedélyirat, nyílt parancs, nyílt levél. 1703. május 6-án Kuruc felkelő Keszed Tamás Tomlán, darpa jobbágy felkelő parasztok vezetője is az odbuddosó Rákóczi és Bercsényi Semirsen találkozott a lengyelországi Brezán ö, várában. 1703. május 12-én, tehát ennek most van a az évfordulója, kéltezésén második Rákóczi Ferenc herceg, a magyar főneves és Bercsényi Miklós gróf kiadta a nemes és nemtelen ország lakósokat hadba hívó, mi felső vadászi Rákóczi Ferenc fejedelem és gróf Székesi Bercsényi Miklós kezdetű brezáni kiáltványt. Ennek a fegyverbe szólító Pátersnek három magyar nyelvű példánya, a szabadságharc publisztikájának első emléke. Bercsényi kéziratában maradt fönn, amelyeket Tali Kálmán fedezett föln a másik emlék május 23. Oh, bocsátanat igen 19... 1915 május 23-án olaszország hadatűzrend az osztrák-magyar monarchiának még aznap éjjel kifutott a császári és királyi haditengerei részét 13 hadi hajója Amíg támadást indították az olasz partok ellen, az olasz hadihajók felvonulásának valamint a partmenti vasútvonal használatának megzavarása céljából. Horti az Észsak a folyamán a Novarával, egy rombolóval és négy torpedónassáddal a legelső kib célpont Ravenna egyik kikötőjét portokol színi támadta, amelynek során az osztrák magyar egységek ösztüz alá vették a partokat. Az ütközet során a Novara és az egyik torpedó-naszád is megsérült. Az összecsapás során a torpedó tisztem Emil Persich von Köstenhayn sorhadnagy sorhad és négy tengerész hősi halált halt. Egyikük a magyar nemzetiségű Semere Antal volt. Emellet három semés súlyos, hét pedig könnyebb sérülés szenvedett. Egyikük a maneuver tiszt fragett hadnagy volt ehhez viszonyítva az olasz fél veszteségei legább 20 sorosak voltak másnap visszatértek pólába ahol a sérüléseket röviden kijavították ennyit a nevezetes csatárról és most hallgassunk meg megint egy édesanya dalt Soha am drás ment Kiter el a könye Vodit hajostá Re bá Az életem minden percét Budan nagyon sok meg alszár Drádol szolara Soha Seletet Mi chodnamo cifram hodot Šu robuštej Leke, cukoring rondy utot Mega shok gond keserhüşe Vragilate Te sho nyam dragos este A star mut bom ugy láttam Künde külön egy év Megszólítottamakon A szín bús cendre Hong Kong Amire örvel az ége Hükrülvette kaszandjaló Te boldogan mosojogtál, pár nulom mesél tőt. Te voltál a legszebb angyal, de én nékem még szebb vallam, ha mén. kërëll vettek az angyalok e boldogan mosojok tál tál a mesutët te bëlltál a legshebb angyal de éd nëkem mëg szebb volna amén Ma is tëllë nëjë. Gzida Jenë, Édesanyám keze. A legáldodtab kéz a földën, A te kezed, jó anyám. Rettentës semmi méjjën állëtëm, Közelgő létem hajnalán, Ha te két kezed volt a mentőm, S a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz áldja, szenteli meg A napnak étkét italát. Ez a kéz vállalt életére Gyilkos robotban rabigát. Ezt tette éltünk nappalukká, A nyugodalmi perceket. Add ide, Csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, Ha éj sütédbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, Amit szememről letörült? Hányszor ölelt a szent kebelre, Mely csupa, csupa szeretett? Add ide, Csak egy pillanatra, hadd csókolom meg, kezedet. Lábam alul, ha néha-néha el is tévedt az igazút, Újjaid rögtön megmutatták. Látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg, kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel, Soká vezess még, adja ég. Ha csókot merek adni rája, Tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egy más, szebb hazában A szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, A te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeletben, hát én hogyan is ne áldanám? Tudom, megálja Istenünk is az örök jóúság és szeretet. Néman, nagy forró áhítattal csókolom meg a kezét it është e gjegën Asszonya. Nagy meleg virágágy, párna hely, Hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet, Szívem a szíveddel lüktetett. Én s nem én közt nem volt mesdjehegy, Benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, Almon übelédebe újra visszatér. Olobár trombálvány ihonya. Éretem hatalmas asszony. Semed easy szmaragd dísze tiszta, szép. Hajad pallas bronz sisakia, színe éép. Csak arcodon lett keményebb minden árny. Mint a délutáni égen vércse szárnyi. Ésű szép játékum, jó anya. Gyermekségem, gazdag asszony. A komoskór tűled elkusált, szemem a semedbe nem talált. Így tünődtem. Miért sült? Miért szeret, ha örökre élni nem lehet? Én mi jutottam annyi mindent öltemet? Miért nem tett a hóba inkább engem? Komos kurt öd el kusált. Férfi szívem újra rá talált. Férfi szívem újsivé dr rá talált. Megköszön most percet, évet és halált. Álmom korjaidba visszatér. Álmom korjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya. Sorsomnak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 oz isoka koshorat virostum osiben vai kem dashan makshiro ozin onyan no ut ossarnyovlno levoznome kem mindan chillogu ozin onyan është stëgjjuar në buzën e umë gjërrës vëllë Dán néha mégis rossz vagyok. Kedves hallgatóim, Csóri Sándor gyönyörű versét próbálom úgy felolvasni, amilyen gyönyörűen ő megírta. Anyám szabai. Köszönjük neked, fiam, hogy hazajöttél, Mert mi már olyan öregek vagyunk, Mint fönt a padláson az a fali óra, S a mutatónk már nagyon a temető felé mutat. Szép szerén azt se tudjuk, csütörtök van-e, kedde, Amikor jössz, az a mi vasárnapunk. Apád még csak-csak idefut, odafut, De nekem már a kis ajtóig is ménykő hosszú az út. Hányszor megemlegetem azt a körtefát, Amit a konyhajtó elől fordított ki a bomba, Meg tudnék benne kapaszkodni, Mint most a tekarodba. Talán, ha bottal járnék, No még csak az hiányzik. Fogom inkább a söprüt, Azzal botozgatok el a ház végéig, A kapuszáig, Mint hogyha dolgom volna. Csak várni nekéne soha, Várni levélre, híradásra. Ha kiséklik egy vonat, nem alszom éjjeleket. A múltkor is, amikor Amerikába mentél, a szemem belülről kisebb esedett. Eljutsz-e, visszajutsz-e, ülsz-e még ide mellém, mert nekem minden távolság tenger, és tüskebokor, és minden repülő lezuhan, amelyen te utazol. Mondom is a doktornak, doktor úr, hogyan lehet, hogy én már a főröppenő madártól is megijedek? Is annyi havat álmodok össze vissza hókazlat hóhegyet s mindegyik mögül a fiamot hallom igen a köhögésedet de a feget a puska čovjek is messzel átok figyeli lépteimet talán ha én is kelek forgok a világban amerre te nem féltelek a kilengő magas házaktól sok krokodilusos tavaktóse A mosolygó késes emberektől, akik bankot rabolnak vagy csak játszanak, álracsot rajztuk mint a születi bálos ördögökön, s buhocos nagy kalap. De ki szegény akkor is fél, amikor nevethetne, amikor örül? Ki van az én szívem is werve hétvossal köröskörül? shtaja qi magatom me çokolamsaz so qëri tetënjë lo virag aran nap çëntan so ossan mi an berani hak selit ki seveva ossa rolok aldoket kjazi betakorom hogy ne fazom ha hi dexsi mentam vigazok hogy ba ene eria kedia baba bár... Lelkemet is elküldöm a jó Isten erejében. Áldást kéreni, édesanyám, ez is tős úr. Kam atish arë që uldëm ay oy Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak neked. Ma sem tudom, hol rejtegette, Nek fel budjott elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hét köznap szentelő. Az asztal kendővül kibukkant cép sárga fénygel, itt vagyok. Magyar nyékök, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgár kalács volt, olyan egyszerű mint falum, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úr vacsora szimbólum. Ságuldó évek távolából megérzem, nihó jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szíve, betölt szobát, lelki kenyér intség időkben, verő fényes vigasztalás. Pedig tudom, a kez a föld már, és nincsen több keddik alá. ennek hallgatóink áprili lajos mondta saját versét Sada tu diot Me bavona mi nishtat si vanna Al mundana bu gün mi ne sada tu Al mundana de hostor de si Hidak svoredo donam gjëndëshisoka Csanyám, te jó asszony, írd meg nekem, fáj még a szíved. Amióta én eljöttem, ki van veled, ki vigasztott? szeri ger magymin szeri ger édes anyám te jó asszony űr annyan nagrendet istent én gedd túl ekottod ast az édes jó anyai éltem én Te jó asszony, ha majd eljössz, itt is maradsz nál. Boldogot, hogy nyújjt majd néked a kis kertes, madvirágos házám. Mindig lesem gondolatod, a te fiaccsok. Kérdes hallgatóink a tegnap egy nagy sikerű anyák napi műsora volt a versen, hogy a irodalmi körnek nagyon boldog voltam, hogy jól sikerült. Ez alkalommal szeretném megköszönni minden szereplőnek a részvételét és a közösségnek azt, hogy együtt ünnepelhettük az édesanyákat. A, a Magyar Örökség Központban most ebben a pillanatban is előadás van. Dr. Cseri előadása a skanzenekről, és nagyon-nagyon ürüm Öröm, ürem hímre szolgál, és minden anyunk örömére, hogy ennyire sok program van itt a környéken. A legközelebbi nagy program viszont azt mindenki tudja, az a Magyar Nap lesz. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az előbb Csóri Sándor tol gyönyörvendett egy verset, most pedig ő maga fog anyalma fekete rózsacimű versét elmondani. Anyám fekete rózsa Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat Szótlanabb sápadtsággal fejimek tehenét Szótlanabb sápadtsággal söpröget mosogat Anyámra durván szólnak jöttment idegenek Anyám az ijegységtől dadog és bereked, Sötétkendőjét vonván magányát húzná össze, Ne bántsa többé senki, félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépd el, s nem jut el sehova, Szegénység csillagától sebes a humloka, Vállára még az orgon a virág is úgy szakad, Mintha csak teher volna, Jó szakú kárhozat. Nyár van, égen és földön, Zene szól, muzsika, Anyám csönd sivatagján El kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek, Csodáktól szélütötten, De egy se futna hozzá, Segítek, azért jöttem. Anyámnak fáj a feje,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 mielőtt meghalt volna, mondta, hogy Csőré lesz aki követi az ő hazával kapcsolatos verseit. Én öt középiskolás koromban hallottam egy előadást tartani Veszprémbe, és az ez sem minnyájonkatott, megragadott az ő személyisége már már akkor is. Most uh, szeretnék még egy dalt lejátszani, és uh, ezzel búcsúzunk mára. Egy jó hetet kívánunk mindannyiúnak és jó egészséget. És viszont hallásra jövő héten Rozs Ildikó jön, két hét múlva pedig Tamás következik dévcseri Tamás és aztán mi fogunk következni. Kedves hallgatóink, most viszont viszont hallásra. Ups, Onyam edes konyam do is heard on WRCU FM is provided in part by program grant from Princeton Record Exchange